Катрія називає. Склад офіцерський, рядовий. На жаль, не знаю. Не було нагоди запитати. Він раптом вибухає реготом. Це як у вас на Україні кажуть. Дайте дядечку закурити, бо так їсти хочеться, ще ж переночувати ніде. Ну, нічого, розшукаємо. Він каже комусь по телефону. "Зайди до мене. За хвилину входить літній капітан. Провоторов передає йому аркуш. Принесіть, будь ласка, особисті справи цих товаришів. Помітивши запитальний погляд капітана, хитає головою. Не знаю, невідомо. Подивіться і там, і там. Тобто здогадуюсь і серед офіцерського, і серед рядового складу. Капітан теж зрозумів, бо відразу мовчки вийшов. Вважаю все-таки невічливим не сказати про про просить справи, бодай у загальних рисах. Починаю говорити, і, як завжди, коли не вдається чітко сформулювати думку, мнуся пересипає розповідь частими, «розумієте, так би мовити». Про того знову виручає мене. «Анатолій Івановичу, нехай коли вже завершите розслідування, а я повинен, що ви це зробите успішно, тоді розкажете, а зараз давайте про інше. Як ви живете? Чи не підводить здоров'я, що вдома чувати?» І я починаю розповідати йому про успіхи моєї Наталки в тенці. Про оторо слухає з інтересом, розкотисто сміється. Ото дівка, ну й молодшина. Аміяр Харлец, знаєте, що лукнув, соромно сказати, поступив у балетну студію при театрі. Весь час мріяв про авіаційне училище і раптом усе шкереберть. У школі він у танцювальному гуртку стрибав, хтось там звернув увагу, запросили в студію, проглянули і запропонували. Скільки не умовляв його, хлопець нічого слухати не хоче, тільки балет. Жах. Він розповідає про синове рішення все з тією ж широкою усмішкою, проте в очах помічає збентеженість. Намагається розрадити його. Балет теж потрібен і без мужчин там не обійтися. Якщо син до цього має хвіст, то, бої не дуже переконливі для нього слова, перериває прихід капітана з двома папками в руці. Проваторо підсуває мені кілька аркушів чистого паперу, може, треба буде зробити виписки. Передає папки, а саме заглиблюється якусь брошуру чи інструкцію. Гортаю особисті справи. Обидва офіцери запасу. Але звання присвоєне їм уже після війни, після закінчення учбових закладів. А демобілізували рядовими. Ось і довідки про демобілізацію. З одного полку. Хм. Один демобілізувався відразу в Квепаріськ, другий – на Донбас. 1 вересні 45-го, 2 червні того ж року. І ще одна відмінність у довідках привертає мою увагу. Одного демобілізована згідно з наказом Білоруського військового округу, другого – Ленінградського округу. Показує довідки про Аторова. Чи може таке бути? Звичайно, Киваєві. У червні їхня дивізія могла дислокуватися на території Ленінградського округу, а у вересні вже – Білоруського а це можна уточнити? Можна? Скажіть, Віталію Дем'яновичу, чи наказ округу обов'язково дублюється наказом командира полку? Так. А цікаво, чи полкові накази збереглися? В архіві все зберігається, тим більше, що йдеться ж про 45-й, а не про 41-й рік? І через скільки часу може прийти відповідь на запит? Через місяць у відчаї хапаюся за голову, а прискорити ніяк не можна. Якщо ваш працівник вилетить туди і сам шукатиме в архіві, полегшено відхаю, можна зрештою попросити і наших столичних колег. Тільки тоді треба написати офіційний запит, а той запит слід погодити з керівництвом, а керівництво навряд чи дасть санкції своєму матимуть рацію. Не можна ж справді завантажувати колеги запитами, що базуються на непевній химерії з догадах,